Britania handia mila sortziehun eta beroitabiko maiatza. Enplegu batzordiaen haurai lanai busko txosten beria argitaratuzien eta behala eskandalu bat zabaltu zen gizartian. Komunikabideen ausien bidez. Txostenain helbuia hatsare batetan haurak mehatzeetan lanian zytien mytureko baldintzak biltzia eta salhatzia zen. Bena Victoriano sintsuak harrotu zitiana ez zen hoi izan. baiizik eta, mehatzeetan lanian ahizien maztiak geritik goa bilaizik haitzen ziela jakitia baizik. Mehatze sinluetako tanperatura jasan gaitztzen eraginez, ohikua baitzen mehatzaaiak kasik bilaizik lan egitia. The Times eta Morning Chronicle egunkaiek kaiek hoik irudikatzen zutien marazkiak argitaratu eta mehatzeetan lan egin zezaten debekatzeko kanpaina bat abiatu zien. Antoni Ashley Cooper Shafter Zuriko kuntiak hau botazian parlamentuko hitzaldi batetan. Neska hoiek lanian ikustia beno irudi lizun eta hygun kariagoik ezta imaginatzen ahal, ezta bordeletan ere. Bena, Lord Hachle etzen sekula mehatze siluetan txartu hua egaztatzea. Bestalde, Jellinger Simons eta Samuel Skriving, hoibiak biak batzordeko kide, txostenan egiteko hainbat mehatze bizitatu balinbazutien, haieke etzien probaik bildu. Zirezek, txostenen bildu zian behin, emazte bat ikusiziala atoraik gabe, Hopwood mehatzean Lurai astaparka ai, langile hoi Susan Pitchford deitzen zen eta hamar urteko neskatilabat baiziketzen. Haleike dozenaka lekukotza binduzutian emazte haien kontra, probaik gabeko bena ilizi sütxukuak. Emazte hoik immoralitatean bizi ziela. Emazte mehatzariek ama eta emazte zintzuak izateko griña baztertzen ziela eta horren proba garbitzat igantian, mesetat, juitea, utzi izana agertzen zian. Emaztek Emazteak benbuia justifikazien isatu zian. Sumaitek zioten, etxia heltzeian enheik egizela etxian garbitzeko edo hauren Bena, haleike egina halak egiten zutiela. Beste sumaitek igantiak jabintzen zutiela hastian kursian, etxian metatzen zient lan egiteko. Margaret Boxter, beroita hamar urteko mehatzaibatek, haipatu zian, goizeko lauetan sartzen zela mehatzian eta egerditan elkitzen zela Eiz sent sinthara saintzeko eta alabai josten yakasteko, anferne eta bessi baile gazteek kozinatzen eta josten ikasten nemen behaxsu tela igantiak eta hortako ezintzela mesela juan eta gizan hortako lekuko tarsun herokaldi bate agertu zen. Benadebaldetan Mila sortziehen eta berroita biko yudan, eskandalua sortu eta bi hilabete beantago, mehatzaien eta inkaskinen legia hon hartu Londreseko parlamentiak, hamar urte speko haurei eta emaztei mehatzetan lan egitia debekatzeko. Jabakiaren ondoioz mehatzian lan egitia ez zela handi bat bena okairagua zela goxe ziltziae erantzian emazte batek. Eta hala, Zumaiteke mehatzetako lanetan jaleike jeraikizien, hunune beitzen familiaen tako, diharu sartze uriak zertxo baita gizentzeko, eta bateze, hunune handiagua, yugazabe edo nauxientako, Emaster soldataen erdia benogitiago pakatzen beitzeien, eta gainera, isunak zelaik, Emaster, ben soldata kaskarretak kentzen zeien pakatu behar ziren piper hua. Prantsese zeraiten den bezala, burkoa zuzene up <laughs> po